Ano, parte, telele problema a 6h. Yo ekaina badoa eta, bueno, ba du azken asteetan egia esan, ba, migraten e, aferari buruz ezer ba, gutxi hitz egin dela, ahí justo ba, ba manifestaldi erraldoi hartatikona, baina egoera ez dela aldatu edo obesan da okerrera egin duela, esan genezak ere, ahí ez etzaielako migrante guztiei harrera egiten behar bezala. Etsaio egiten ez. E, jendia sai ditu etortzen igual, lehenago bezala, e, eta segitzen dute kanpoan gelditzen. De txo eh gaur honetan bi muti, bueno, hiru egun ja kanpoan daudenak daudela eta ikusi duzen bezala, gaboa ze gaboa eduki dugun, pues kanpoan egon du dire camping denda batean. Bueno, azken, bi iru egun hauetan, eh? justu kistone uri jasa botadu. Eta, eh, arretxe gainako, aterpetsaren atarian esan genetzeak, kanpo kaldean, kan, zuek, jarritau kanpindaen den? bertan, no. horstxe bertan. E, Ilanderaseko aterpea hor dago, laro gehieta bosoekin, atzo adibidez e, ezakite egongo ziren ama boso lagun, eh? eta bi kalean. Bikalean eh apilian sartu direnak estatuan eh egun pasatu dutela gurutze gorrian e, joan Joantziren Frantzia aldera poliziak harrapatu dituz eta etorri dire bueltan nonera eta dezutu utzi sartzen ja prinzipio eskriterio batez Sant Juster. Biongo ez dakigu zeintzuk diren kriterioak eta nola manejatzen diren, pues hor konpon Marie Antón bi pertsona kanpoan. Eh, Frantzia aldera denun, itzare, e, bueno, ba, aipatzen denu, izan ere, eh, beno, ba, genuen, ez? Ba, Hendaian sartu edo ta Baionara iritsi eta e, berriz ere kanporatzen edo Espainiaratzen e, zituztela. zitustela, kasu honetan urrutira iritsi bira baina berdin jokatu du, ba, polizia frantsesa. Bai, bai, haietzu ziren Tulusera eta eguna beran etorri ziren botatsu zuten bueltan Irunera. Gero baita Dublinatuak asko etortzen ari dira baita ere vuelta, claro, dentipa dugu. hortaz e, e, gain, eh, ezteinego dugu orain mugan, bueno, ba, pixkanaka, pixkanaka ba, egoera normalizatzen hasia dela ba pandemiari buruz, baina eh kontrolak hori dugu, berez eh BJPgat eh planarengatik jarria da dela ez pandemiarengatik. Eztaki ba migrantei dagokienez, eh zerbait aldatu da. E, e, ez da jo aldatu, es ez, ezin ez dute pasa. E, ez que da imposible, ezin dira pasa. E, bada presio gehiago mugan eta gauza bat ere bada presioa gehiago irunen. E, Polizia Nazionalekin, emengo poliziarekin baita ere bada presioa gehiago eta batez ere gurekin ere presioa ediktin ari digute. Osa, ari gelditzen, identifikazioa eskatzen, ez dute inoiz olako egin, eta orain bat batean, pues, e, Ez da pasatzen ari den million presio geigo egiten ari dute, bai. E, presioa igoruko du azken urte eta erdian, etxeratzea aginduak eh zirelatzirela, baimena ere izan du zutela, ba gauez, eh migrantak izateko. E, orain e, neurriak e, arintzen diren momentuan e, justu ba presioa hautitzen dute? Pues bai, serti e, e, denbora hortan ez digute inoiz eskatu egon izan, izan du egon gara baimenarekin noski kanpoan egotzeko ez digute inoiz ose eskatu ez digute inoiz deus erran, eta orain bat batean, pues, bueno, pasadira irulao aldiz, pues, presio geigo egiten ari dutenak, eta etortzen direna geltokira gure gana, jakinta hor gaudela, jakinta jendea askeldu garela, eta gure kontran, ez dugu handiz ulertzen, hori bueno, pasatzen ari da baitare. Bestalde, bueno, ba, maia tza buka eraldera, ba, eman zen, ez, espainiar estatu maia, ba, migrazio e, krisi bat e, esan genezake e, ohi hartu nahundia izan zuen, esan bezala ba, hilabetea pasada, e, irun dagoen lekuan dagola, jarraitzen du, ba, migrantea jasotzen, ez dakite ba, nola joan denek aina, e, migrante gehiago heldu bira, edo tantaka. Aber, heldu diren lehenago bion gehiago, eh, Eldu dire lehenago binon gehiago, nik uste errangu nukke amar, amabilagun egunero, unpoko... Hori ez, hama lagun egunero ahisa, e, lehenago bezala. E, baitare errango jendeai lostzen dula pasatzen, eh? dago baina haietzen dire beste aldera. E, zaiatzen gara pasatzen, zerti badak jende pila bat etozen na, hori pues dublinatu adena edo baldintzak ez dituzna betetzen, gaba bat pasatzen dute eta bueno, behar da jubatia, e, bideratzen ditugu eta haietzen dire. E, nik uste hori jende gaiga otorriko dela. Eh, orain ja udaran e, autobusak ere gehiago mugitzen hasi dira. etortzen da. Ikusiko dugu biaro stilaretan esaiten da potentzia. Baitare plan e, de contingencia hemen ez dago, eh bazpare behar bada. Badak una specie como de alerta ez daitez duten ongi ulertzen, baina bueno, ikus e, da hor barna ikusiko dugu gabernu alai bat den nekaina, nolazten den urrengo hilabetea. Ja, eusko Jorlaritzak esan bezala, kontingentzia plan hori e, pres du aktibatzeko behar izan ez gero duzit momentutan aurrekoan bezala, ez pentsatzen bote ondarrebiko jostaldi pilotalekuan e, eta gainerako zerbitzuak eskainiz hori da. Bai, bueno, gu juntatu berale garretakin eta baita ere e, irungo alkateakin e, hori buruz hitz egiteko eta, bueno, beraiek erratiunte bueno, plan de kontingentzia hori hor dago ondarbiko pilotalekuan, vale. Baitare pentsatzen te e, tolosan ere daki zer, ez non beste bat, nahi dute herri gehiago komprometitzea ongi dago, ongi dago, onjarbi errenteria e, oi hartzun ere menen dugu, eta bueno, kompromiso hori azten badute ongi dago, orain, tolosara bidali, pues ez, ez da plana. Nahi dute hori, hori egin, eta bueno, ikusiko dugabara egiten zerbait du, ez. Ikusuko dugu, zen egun asteetan, eh, nolako bilakaera duen honek guztiak, baina esan bezala lehenko lepotik e, burua, e, azken puntua ere garrituko izu, eta hurrekoan duela jabet e, aipatu genituen paserren e, errealitatea, ez dakite, bere horretan mantentzen den, e, neurri hartu diote poliziek, jakinda beno ba, horietariko bat ere atxilotu zutela, duela jabet bat, e, segitzen du errealitate horrek? Segitzen du eta eta ondiz gainera, eh? eta buf niri kristu namorro matiendik, gero eta okerrako eramiten dut historia hau, zelapurtzen ariote pila bat, uzten dute jendia hor barna botata eta bidazo so alden barna, ez dugu berriz jaia bat ikusi nahi irunen, eta presionekin lortu behar dute azkenian beste jaia bat egotia, edo beste zazpilaia egotia, hori da ez dugu nahi, oantxe mertan itzegin dut nahiakin, galdetu dut abernola egiten dugun gauzak ez pasatzeko gauza okerragoak, Bueno, berak errandik, claro, presioakin, e, edozin eskutan paratzen direla, paserrek eta horrela, bai, errandu, bai, binean zuen presioakin baitare, pues, kampoan gelditzen direnez, pues, baitare, agian beste jaia bat edukitzen aldugu. Baina, zegoen atuko dugu, ba, gurutze gorriko aterpetsaren, atarira hurbiltzen direla autoz, e, diruaren truke, ba, muga... E, Pasatzekotan eta gazoezkoetan pasa eta berela uste bitoztela edo eta pasa ere? Bueno, e, atzo edo ere negun, e, lau mutileri egun berrogeita mar euro bakoitzari kobratu eta endarlazaparean utziziozten kalean. Erran ta, bueno, hain segi aurrera. Oni berez, nik arratz batzen baldi batzen bat ez dakit, ez zertik, eskidu ditzen zaitik hori beti pasatu da hau ez, dondaiuna desgrazia haion aprobetsategi, hori beti pasatu da. hemen ikusten ari dugu egunero, polizia badaki hori e, pasatzen ari dela, guk ere erratien dugu, beidaiek ere erratien dute, egon du direk komisarian eta errandu te. Tipo batek egin digua hau, kotzen matrikula eman diota horrela, Bionezke, bauta ikusten momentuan ez dutela Juzer egin. Joder, pues egon, lehen guna geltoki atorri ziren eta nik poliziari nire identifikatiba eskatu ziaten eta nik erran zergatik ez dati joaten paserren bila eta guri pakean utzi. Zer guk ez dugu ezer gaizki egiten. E, Jaia duzu, dutzu, e, Malinuski bat e, bidasuak guretan itxotako gaztea. E, azken egun nauetan jakin izan dugu, familia galdegin duela. E, ba, Bera gorpuzkinak edo, e, gipuzkoan atxe benar dezatela, e, adirazgarria ez? Pues bai, e, lehen gondin etorri zen bere lagun bat, e, jasoen nun geltokian, eta goizean hemen egon ginen bereak hitz egiten, eta bereak komentatu zigun nola bere laguna zen, irakutsi zigun bere argazkiak, eta kompromis hartu zuen bere familiak hitz egin behaztula, eta bueno, kontaktuan paratuko zegoen lagurekin, ze triste, eh? Zer triste, eh? altantiko guztia pasa, Kanarias eta hori iltzea, hiltzen pues bueno, da dire pila bat. Kanarias era aietu, irunera etorri eta irunen iltzea, ostia, jazta bien, jazta eh? bien. Bizirik oztopo guztiak, baina agintarien partetik, e, baina hilda presidirenez, e, azkar batean bere herri aldera, kobidaia edo pagatzeko? Gaztua? Ez, jarri dute, familiak ez dula hartzen bere gorputza ez dutelako manerari bat. Aber, e, barkatu, e, instituzioak ezin dute bidali mutiko hori bere etxera, beraien kulpaz da, eh? Beraien kulpaz da, hemen irunen zubi bat bada pasatzeko, tranquila, edo gu pasatzen gara egunero, beraien kulpagatik hil da. Bale, pues jazta. Eske jartzen daiz benetan, edutzen zait ikarra garria. Nik ikusten du mutik aurpegia nola azagon lehengunean hemen taratien duen joder. E, irakutsen genion nola egin genuen manifa, nola egin genuen konzentrazioa eta horrela, eta tipu azagon ian egarrez jarratien duzu joder. Elkarrekin zeuden bat etorri zen lehenago, ez da, beraileak ez dut haukeratzen doiz etorri irunera. Eman barriote baimena etortzeko, ez da gozit sekuestratu e, kanaria zen. Eta etorri zailkano nera erratien duzu, joder, ezke, ze triste ez, hemen hiltzea bida sogan iltzea, en fin, eta ikusiko dugu, eh? Zertik, hemen bada jendia, ataskatu adagona, dendak, e, kanpindendan logen dutena, dara matela iruegun, zailatu dire pasatzen, ez dute lortu, haber, azken egiten duten. Por dios, ez joatea aurera, beintzat ez joatea putzura, putzura ez, erratien diogu ez, binen, bueno, haber. Jozuna mila esker. Zuri.